Як не моя учениця, і в якому стані побита, спортивний костюм звисав рам'ям, а що вже мотузками оплутана, геть чисто, як гусінь паутиння. Ото вот о спинився і, взявши льолю за коси, відкинув їй голову назад, тоді пристав до горла довгий ніж багнет зі страхітливо сточеним вузьким лезом. Руки, сказав Холоденко, відходячи трохи вбік. Видно було, що він нервується. Руки, ну. Між нами було якісь 3-4 метри. Я подумки оцінив ситуацію, і аж млосно зробилося шансів жодного. Ця худобина була хитра, мов лис, і жодного разу не підходила близько. Ну, а з цієї відстані вбити мене, якраз плюнути. «Тут не зманевруєш, напевне», – подумав я. «Не зманевруєш, дідько, я взяв би, га?» «Ну», – подав голос Солоденко вже спокійніше, – «наручники». Це була смерть. Коли на тобі заклацують браслети, шанси падають на 90%. Майже до нуля. Навіть зараз, пройшовши в Тартарі спеціальний курс двобою і навчившись усяких фортелів, я намагався обминути ці залізяки. Певна річ, якби на місці Холоденка був хтось інший, я відібрав би в нього пістолет. Технічно це не складно. Одначе переді мною був надзвичайно розумний і чутливий чолов'яга, і тримався він гранично обережно. Та й мислила ця худобина холодною логікою комп'ютера, і в потрібний момент не завагалася б угатити в мене кулю. Я видихнув повітря і, розслабившись, повільно опустив руки. Маманов кинувся до мене. На зап'ястях холодноклацнув метал. Ото-ото почекав ще трохи аж ошкірившись, одвів лезо у бік. «Ключі!» – наказав Холоденко, тримаючись у темряві. Навіть зараз він побоявся наблизитися, а пістолет держав націленим у середину мого живота. «Ключі від машини!» «У лівій кишені!» Я зобразив на своєму лиці без вихідь, таку глибоку, на яку лише був здатен. «Не підходь близько!» – гаркнув Холоденко, опускаючи приціл нижче. Збоку, – «Так, рукою до кишені!» Отовото покірно виконував усі вказівки. «Ключі!» – «Все, відійшов!» «Та відходь же, Йолопе!» «Та да чого ти з ним церемонишся, шеф?» – обізвався Маманов, совхаючи мою ученицю ногою. Тоді вийшов з темряви під ліхтар, високий, широкоплечий, з виряченими божевільними очима. «Он же роздавлен, як червяк! Давай будем з цим делом, Да побыстрее! Випити хочеться, сіл нет!» «Не підходите за старіх холоденька, тримаючи мене під прицілом!» «Ти що, не бачиш? Це професійний бандит, убивця, Знаю я таких. Другу машину худко наказав він ото, ото Нарешті відітхнув я, розпружуючись. Слава тобі, Господи! А то я вже думав. Чалапання кроків по траві, брязкіт ключів, якась лайка, не того ключа встромивчись, що клацає замок». Так подумав я, збираючись у клубок. Добре, добре, нормальний хід. Ось, ледь чутно рипнувши, розчахнулися дверцята. А далі вся ця нібито безвихідна ситуація, яку так обачно і хитромудро скомбінував для нас Холоденко, почала стрімко розвиватися в геть іншому несподіваному для нього напрямку. І фрагменти її швидше і швидше заміхтіли в мене перед очима, тасуючись, мов, карти в колоді». Дикий, протяжний і не б аж звірячий крик, ото то, який сахнувся від машини, а тоді повалився на землю і покотився, затискуючи праву руку, розпанахану від плеча до самісінького ліктя. Розгублене лице Маманова, котрий так і вкляк на місці, блідий, не наче мрець у примарному сяєві ліхтаря. Здоровезна, чорна, кудлата потвора з рубелезними лапами, наїжаченим загривком і білими вищереними іклами – котра немов комета шуганула з напіввідчинених дверцят машини з мовчазною зачатою люттю, атакуючи моїх ворогів. Напівобернений профіль холоденка, котрий на один однісінький момент згубив мене з поля зору, мимохід смикнувши головою в бік ото-вото, що зрем качався по землі, обливаючись кровлюю. І зрештою цього було достатньо. Коли він знову почав обертатися в мій бік, я вже доскочив його, подолавши отих кілька метрів, які нас розділяли. Одним блискавичним стрибком в цей же момент, сидячи на траві, пронизливо скрикнула моя учениця. Маманов повалився горілиць, збитий із ніг величезною чорною тушою, котра вилізла йому на груди, наблизивши свій жахливий оброслий вовною писок.